Брюки і котрись з блузонів, їх мала на щодень. З Америки затямила. Ходити два дні поспіль у однаковім невільно. Навіть не моветон, а ціла ганьба і космічна катастрофа. Шеф на канадському телебаченні, якось забачивши зірку у вчорашній блузці, без посмішки запитав. «Міс має якісь проблеми? Не ночувала вдома?» Зірка повагалася між скромнішим і яскравішим, обрала останнє. День. Здрастуйте, проказала Олиса Тім'я. Тім'ю заціпило. Петро Павлович вивчав папери. Викликали? Тім'я поворухнулося. Це ви мене викликаєте, зірко Орестівно, гидотним голосом мовив покотило. «На відвертість!» Підвівся. Блазинський вклонився, вказуючи на свій стілець. Його обличчя скидалося на корш плескач з недопеченою м'якушкою носа. «Прошу сідати, пані! Прошу порепетирувати, як ви тут виглядатимете!» Отже, одяг обрала вдало. У сіренькому, скромненькому виглядала б такою, на яку можна наїжджати а викличний Бусковий дозволяв наїхати самій. Почувалася Ксеною, принцесою-воїном. Зірка поправила на плечі тоненьку шворочку торепки. Петро Павлович засопів, назад за стіл не поліз, смішно по дурному стовбичив. Як муж, дізнаюся останнім, чому зобов'язана своєю візитою до вас. «Ви втягнули всіх у скандал», – аж вирискнув і забігав, мов колобок. «Ви привели цю ідіотку голуб. Ви прилаштували олійник. Не діждете. Маю міцні руки та добрий шлунок. Не таких ковтав, перетравлював. Потрудіться написати заяву про звільнення за власним бажанням. Це все, що можу для вас зробити». Зважаючи на моє до вас колись добре ставлення, вчителі, яких підозрюють у вбивстві своїх учнів, тут не потрібні. Не нацьковуйте на мене вбитих горем батьків і так звану громадськість. Це вам не допоможе. А що допоможе вам? Ваше звільнення, не змушуйте мене. Що не змушувати? Не почула, бо вже причинила за собою двері. Я привела голуб і олійник. Хочу на його місце. Банально. Що сказав цей курвин син? Учителі, яких підозрюють у вбивстві дітей. Воно. Зірко, тобі води? Секретарка Тома співчувала. Що він тобі сказав? Не чула, бо виходила на кухню. Там зліткою істерка. Зірка при вибігла. Слідча кулик сперлася ліктями на стіл, наведючими очима втупилася в стіну. Підупала. Збайдужила, зблякла. Те, про що дізналася. «Викликали, Тетяночко?» До кабінету зазирала Лідія Олійник. «Підійди до Станіслава Павловича, він покаже, де мене зачекати». «Тільки не дуже беріться, Тетяночко, нам з синочком уже спатоньки». Кулик перечекала, доки стас мав би допровадити олійник до кімнати для впізнавання. Зайшла до сусідньої кімнати, вийшла з хлопчиком. Швиденько повела його, всадовила перед вікном у стіні. За вікном юрмилося кілька жінок. Лідія за склом випила з термосу, позіхнула, глянула на годинника. У зеленому платті хлопчик тиснув пальцем у шкло. Не помиляєшся. «Чесно, вона приїжджала на дачу. Я бачив. Міліція приїхала, а вона втекла через вікно. Я бачив. Спасибі, Льоню. Цей дядя тебе проведе. Ніде не затримуйся. Біжи до мами, вона в дворі. І швиденько їдьте додому». «А вона звідти бачить, хто тут сидить?» «Ні». «Клас, як у кіно, а?» «Біжи, Льоню, біжи, не барися». Простежила у вікно, як хлопець підійшов до матері, а як сіли в машину, повернулася. «Як почуваєтеся, Лідо?»